Välkommen till Jarlabankes bro, en väg från vikingatiden, men också ett monument över vikingatidens mäktigaste Täbybo, Jarlabanka, han som ensam ägde hela Täby. Börja med att titta ut över vägstumpen med kantstenarna rakt fram. För tusen år sedan låg här nere en sankmark, svår att ta sig över. Vad Jarlabanke gör är att han bygger en upphöjd vägbank över sankmarken, en bro. Och i varje ände av bron sätter han runstenar som berättar varför han gjorde bron. Kom, ska vi se efter. Gå nu bort till höger, fram till den stora runstenen på andra sidan vägen. Ser du vad som finns i mitten av runstenen? Just det, ett stort kors. Det är viktigt. Jarlabanke visar att han anslutit sig till den europeiska religionen, kristendomen. Nu ska vi läsa lite runor. Längst ner på stenen ser du två drakhuvuden. I drakroppen eller runslingan till vänster börjar inskriften. Man får liksom läsa upp och ner för att se vad det står. Första runan, ett rakt streck, ett i, precis som vårt i. Andra är ett a med runor. Den tredje känner du kanske också igen, ett r, jar. Här står det jarlabaki eller jarlabanke. Så här lyder inskriften på rumsvänska: Jarlabank illet reisa stenathes att sig quickwan och brothesa Gerdi för ont sina och en att i allan Täby, Gud hjälp i andans. Jarlabank illet resa dessa stenar efter sig medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ och ensam ägde han hela Täby. Gud hjälp be hans själ. Vi går nu ner en bit på vägen eller bron. Bron som den ser ut idag är faktiskt lite fusk. En rekonstruktion från 2005. Men i en avbildning av vägen från 1600-talet ser den ut ungefär så här med stora och små stenar i vägkanten. Såg den ut så redan på vikingatiden? Det vet vi inte. Men arkeologiska undersökningar har visat att brons bottenlager har byggts upp med knippen av kvistar. På kvistarna lade stenar och överst ett lager grus och sand. Bron byggdes sedan på vid behov under århundradena och förbättrades. När du kommer ner på den lägsta punkten där den rekonstruerade bron slutar så ser du kanske en reststen, lite för sig själv ännu längre bort längs grusvägen. Den här stenen hittade man när den nya vägen byggdes och man ställde upp den där man trodde att den en gång hade stått. Ända dit bort... Jag kanske ännu längre nådde Jarlabankis bro. I den här södra änden stod förmodligen också två runstenar, som idag finns vid kyrkorna i Fresta och Danderyd. Om du nu återvänder ser du till vänster en liten utställning under tak. Den berättar om runriket, alltså alla de många runstenar som står här i trakten runt sjön, världens runstenstätaste område.